Det här är Folkmedelspodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Idag så tänkte vi följa upp det som var temat förra veckan. Folklår med anknytning till drunkning. Och de som har lyssnat på den podden kommer ihåg att vi tog upp påståendet att sjömännens guldring i örat- berodde på att de ville vara försäkrade om att de fick vila i vig jord om de drunknade och flöt i land. Den här guldringen skulle vara betalningen för begravningskostnaderna. Vi berättade också om en äldre tids tro att det fanns folk som fallit i vattnet och överlevt på sjöbåten genom att hade bildats en blåsa, en luftblåsa kring deras huvuden. Idag så ska vi titta närmare på en trosföreställning som många äldre säkert minns från sin barndom Nämligen att det skulle vara farligt att bada efter det man har ätit och skulle man få kramp och drunkna Då Bengt, hur sant är det då? Ja det är bara sant så tillvida att man kan känna sig tung och dåsig Efter en kraftig måltid och Därför undviker många att trötta ut sig fysiskt medan de smälter maten men såvitt jag vet så finns det inga bevis för att man skulle få kramp i armar eller ben eller i magen om man tar en simtur efter att ha ätit. Och varningen för att bada efter maten den går ytterst tillbaka till utomhusbadandets barndom. Och det är inte bara i Sverige som man har trott att ett sådant badande kan leda till kramp. Samma tro har dokumenterats både i Tyskland och i USA och, och finns säkert i många fler länder. Utomhusbanan, ett särskilt havsbad, det blev på modet i många länder vid slutet av 1800-talet. Men eh, respekten för det våta elementet. Den var stor och speciella badläkare etablerade sig och utarbetade detaljerade föreskrifter för vad man skulle göra både för, under och efter badet. Och du Kristina vet mer om det. Ja det vet jag inte om jag vet men det kom en skrift som hette I badkappa och som kom 1890 och som var anonymt utgiven men den uppgavs var författad av en badläkare med er, badläkare jag precis som hade en 30-årig praktik som erfarenhet och han eh, beskriver där i den här boken hur det första havsbadet eh, borde gå till och han skriver så här när man genom att doppa sig brakt hela kroppen i röring med det salta elementet så bör man ställa sig upprätt på så djupt vatten att det når ungefär till knät och vänd mot stranden avvaktar den framrullande vågen men det gäller att inte bli stående i vattnet för länge. För det första badet är och tre vågor nog. Vad därutöver är det är av ondo står att läsa i mm. den här skriften. Och Sveriges mest kända badläkare vid slutet av 1800-talet. Han hette Carl Kurman. Och även han manade till försiktighet. Enligt honom kan, och jag citerar, fullblodiga korpulenta individer, eh, slut på citatet, Stanna 10 minuter i havsvattnet. Äldre personer och barn en till tre minuter. Och den enda tidpunkt då det enligt badläkarna var tillrådligt att bada det var på morgonen innan man hade ätit frukost. Att bada med mat i magen det anser den här författaren till i badkappa helt förkastligt. Den skriften avslutas med en tabell Utvisande den tid som ärfordrad för att smälta de allmänna näringsmedlen, som det står. Och det är då lite olika, så det kan vara liksom kött, två timmar, liksom, eh, eh, pastarätter eller makaroner, en och en halv timme. Mycket, mycket detaljerat för alla närings, allmänna näringsmedel. Och eh, förbudet mot att eh, bada i havet eller i insjöar strax efter en måltid verkar främst ha gällt barn. Och man kan ju förstå att föräldrarna har oroat sig för att barnen ska drunkna och, och tagit de här varningarna för kramp på allvar trots att de inte kunde peka på några konkreta fall. Däremot är det svårare tycker jag att förstå att blotta kontakten med vatten till exempel i duschen eller i ett badkar efter en måltid har kunnat uppfattas som något farligt. Men det har det. Ett tryckt blad från 1920-talet som tillkom på initiativ av Svenska föreningen för folkbad. Och som jag har läst, den innehåller tolv badregler varav nummer tre lyder Bada icke för en en och en halv att två timmar efter måltid. Och det hör till saken att de här reglerna de gäller inomhusbad inte simning i någon sjö. Så tydligen uppfattades vattnet som farligt i sig så länge som matsmältningen pågick. Och ett exempel på att den här tron Lever kvar på sina håll. Det är en berättelse från Spanien som står att läsa i Glitterspray och 99 andra Klintbergare. Och det är en bok förstås som är skriven av självaste Klintberg som jag har med mig här. <laughs> och berättaren till den här historien är en svensk som är gift med en spanjorska och bosatt i Spanien. Och den historien lyder så här. En gång, alldeles i början av min vistelse här i Spanien, hade jag ätit en god middag tillsammans med min hustru. Jag reste mig från bordet och meddelade henne att jag tänkte ta en dusch för det hade varit en lång och het dag. Min fru blev helt förskräckt och förbjöd mig att duscha. Det är nämligen så i Spanien att när man har ätit något får man inte blöta ner sig de närmaste timmarna efteråt. De närmaste tre timmarna efteråt. Gör man det kan det gå väldigt illa. Man kan få en slags kortslutning i matsmältningen som kan leda till döden. Min fru berättade om en väninna hon hade vars pojkvän hade varit ute och jagat duvor. En av duvorna han sköt ramlade ner i en liten å. Han tog då av sig sina stövlar och vadade ut för att hämta duvan men han hann bara ta upp den innan han föll ihop, föll ihop död i ån. Och det berodde på att han hade ätit en bulle en halvtimme innan och hans matsmältning hade kommit igång. Jag har frågat massor av kollegor och kompisar om de har hört något liknande och alla säger samma sak. Det är farligt att duscha och bada efter att man har hettit. Till min fru säger nu för tiden att jag har en annorlunda matsmältning eftersom jag är från Skandinavien och därför kan jag duscha när jag vill. Ja, det, det är intressant för att eh, jag kan tänka mig att det finns folk i Sverige eh, som också tror på det här att, att all slags beröring med vatten efter det att man har ätit kan leda till kramp. Så är det så att någon här som lyssnar på det här har synpunkter så hör av er. Eh, några lyssnare tycker kanske att vi bagatelliserar risken för drunkning. Det är ju ett faktum att många människor, särskilt barn, dör ju i drunkningsolyckor varje år. Så därför ska vi gå över till en verkligt skakande vandringssägen som skulle kunna gå tillbaka på en verklig händelse. Ja, det är till och med så att det finns litteratur i ämnet som handböcker för seglar och så där, som pekar på att det här har hänt mer än en gång. Den här berättelsen finns bland annat i min bok Den stulna djuren. Och den skrivs ner 1987 av en ung kvinna i Varberg. Och du kan väl läsa den, Kristina. Mm. En vinninninnna till min mamma berättade om en drunkningsolycka som skulle ha hänt tidigare i somras någonstans på Medelhavet och den hade gått till så här. En solig dag hade ett sällskap på sju vuxna personer seglat ut med en stor, fin segelbåt. De hade planerat att vara ute och segla hela dagen. Flera mil ute till havs bestämde de sig för att ta ett dopp i det vattnet. Alla dök i samtidigt och simmade omkring båten och roade sig stort. Men när de senare skulle ta sig upp var det stört omöjligt. Av någon anledning fanns det ingen steg att klättra upp på. Båtens reling befann sig högt över dem och ingen fanns ju kvar ombord. Dagen då, när båten hittades drivande på havet, fann man också sju döda kroppar flytande i vattnet runt omkring. Ja, det här är en rusk historia tycker jag. Och det som gör den så tragisk det är ju att eh, räddningen finns så nära, men ändå utom räckhåll. De här ungdomarna, som det är och då ofta i berättelsen. De simmar och simmar och försöker komma upp men, men når inte upp helt enkelt. Och man kan se dem framför sig och leva sig in i deras stigande panik. Eh, historien finns också i en tysk samling vandringsägner där Maus im Jumbo gett, heter den och den gavs ut av en kollega till oss, Rolf Wilhelm Brednich. Och där är det tolv tyska ungdomar som befinner sig på ferier i Grekland och som har hyrt en stor segeljott. Och mitt ute på Egeiska havet så blir det stiltje och alla tolv hoppar i vattnet. Och de märker allt för sent att de har glömt att hänga ut lejdaren. De ser segelbåten driva bort och drunknar alla tolv. Och i en kommentar så skriver då Rolf Wilhelm Brennich att det här är en olycka som har inträffat flera gånger under tidernas lopp. För i handböcker för seglare så varnas uttryckligen för följderna om alla ombord lämnar båten. Det ska alltid vara någon kvar. Mm. Mm. Och det här med alla alltså pedagogiska, hur man ska avhålla sig från vatten. Men där har du samma om du tar då folktroväsen som näcken. Att det är ja. också ett sånt syfte om man tänker efter Ja, alltså när det gäller just den äldre drunkningstraditionen Då var ju det här att man skulle binda näcken Och anledningen till det var ju att eh, näcken har inte bara förbundits med spelkonst och så Utan också med drunkning Att eh, var man ute och simmade så kunde näcken komma underifrån och dra ner mm. under vattnet och, Eh, att binda näcken det gick till på så sätt att man hade stål, en kniv och det hade ju de flesta unga pojkar en, en eh, kniv som eh, de använde i det dagliga arbetet och den där skulle man då hugga i strandkanten precis där vattnet då, och land möttes och sen kunde man eh, mm. bada och eh, inte riskera att drunkna mm. och det fanns ju också någonting som eh, också kallades för att binda näcken att, att man skulle ta en stor sten, eller rätt så stor sten, och kasta den i en slags lyra eh, så att den föll ner i vattnet med ett plums utan att det stänkte upp vatten. Det kallas också för att binda mm. näcken. Och ytterst går det tillbaka på då att simkunnigheten var praktiskt taget obefintlig. Folk kunde allmänheten inte simma. Ja, nej, Jag har faktiskt träffat en gång en gammal eh, flottare. Han var över hundra år och eh, jag tror han hette... Back-Erik-någonting. Och det var uppe i- i- uh, oretrakten. Han berättade att han var flottare- i sina unga år- och kunde inte simma. Och då höll han på där och sprang mellan- de här uh, timmerstockarna- och liksom såg till att det inte blev- de brötade ihop sig. Men sen vid ett tillfälle så hade han alltså- uh, trampat snett och sjönk till marken. Men då hade han sin- sin långa stång med sig. Så då stöttade han ifrån när han kom i botten och åkte upp till ytan, tog ett djupt andetag och så sjönk han igen, stött ifrån och så åkte han alltså som en jojo upp och ner <laughs> tills han kunde ta sig land. Så var ju tur att han hade den här stången med sig då och eh, kunde använda den. Vi började här och prata i dagens avsnitt av, avsnitt av Folkminnspodden om det här att man kanske kunde få om man badade när man hade ätit och då uppmanar du Bengt att de som fortfarande tror på det här de skulle höra av sig och då så ska ni skriva till folkminnespodden.se och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse.